Вярата. А сега остават тези трите. Вяра, надежда, любов. Първо послание към коринтияните, 13 глава. Днешната ми беседа ще бъде върху втория принцип на човешкия живот. Вярата. Аз взимам думата вяра, понеже нямаме по-добра дума от нея. Взимам я в най-широк смисъл. И правя различие между вяра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 Като чувство съзнателно в душата, като сила самосъзнателна в ума и като принцип свръхсъзнателен в духа. Или с други думи, научно казано, като стремеж в подсъзнанието, като чувство в съзнанието, като сила в самосъзнанието и като принцип в свръхсъзнанието. Сега спазете тези съотношения. Аз ще говоря по въпроса принципално.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 Иначе, ще заприличате на онзи българин с тежкия товар, който бил настигнат по пътя от един колар. Коларят, като вижда колко е тежък товарът на пътника, предлага му да се качи на колата. Пътникът се качил на колата, седнал в нея, но товара си не сваля от гърба. Свали си товара, приятелю, и го остави на страна в колата, му казва коларят. Не искам да ти правя затруднения, отговаря пътникът. Не, ти мен не затрудняваш, а себе си.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 трябва да има вяра. Аз не съм от уния, които казват, че трябва да се стремим и да се развиваме само в една посока. Философски казано, всички посоки създават една истинска посока, която е истината. За това ние трябва да се стремим във всички посоки, защото от гледището на вярата всички посоки са добри. Може в някои от тия посоки да дойдат и страдания, но те са път за изправяне. Като дойдат върху тия страдания, те показват нарушение в миналото на Божествените закони, елементите съзвучието на Божествения свят, от което нарушение на ума се е родило злото в сегашния свят. И от неразбиране, ние постоянно се питаме, отщо е това зло? Ако вие прережете една електрическа жица от инсталацията, в която постоянно тече електрически ток, и я уловите сърцете си, знаете ли какво ще стане с вас? Тази жица е безопасна, докато си стои спокойно. Но вземете ли да я прерязвате, тя става опасна. Ако стоите върху един кюнец от канализацията, вие сте на безопасно място. Но речете ли, чакай да пробия една дупка, да видя какво има в кюнеца, вие ще пострадате и трябва да бягате надалеч. Защо? Защото пробихте кюнеца и течението на водата се измества, тя ще ви залее. Съвременните хора са интересни, те, като малките деца, носят лета и казват «Хайде тук да пробием кюнеца! Хайде там!» Като дойде опасността, казват си «Е, бягайте сега!» Някой химик професор стои в лабораторията, държи ретортата, прави опити, пукне се ретортата, пръсва се течността, бяга професорът на страна, всичко се разваля. Казвам, този професор е пробил кюнеца. Не е само този начинът за изследването. Има и друг начин за изследване. Когато искате да тонирате вашия ум, да го пречистите, непременно трябва да внесете в вас вярата. Някой ще възрази – с вяра нищо не става. Всичко с вяра става, а нищо без вяра не става. Докато имате вяра, вашият ум ще бъде здрав, силен, гениален. Всичко може да направи. В момента, когато напуснете вярата, умът ви ще се раздвои. В него ще се образуват покнатини и вие сте изгубени. Знаете ли какво става с такива хора? Започват една работа, един час работят, отчаиват се, работите им не вървят. Дойде пак вярата, пак започнат работата. Работят един час, отново я напущат. И тъй, в света едни хора работят, а други стоят по кафенетата, въртят си палците, не работят. Изгубили се вярата. Какво да се прави с тези хора?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 Този царски син ще ми достави всичко, за което съм мечтаяла. Тя си въобразявала, че ще има прекрасни палати, с много стаи, дето ще й прислужват придворни дами, фрейлини и прочие. Той наистина е направил големи палати. И освен това, й е обещал всичко, за което тя си мечтаяла. Но като се оженили, той и казал, моля ти се, в моя палат не искам да имам никакви слугини, за да не ми напомнят за твоя низък происход. Ти сама ще чистиш този палат и ще нареждаш всичко. Когато вярата се появи в човешкия ум, умът ще ти каже «Аз не искам в моя палат да има слугини». Кои са тези слугини? Вие не знаете нещо и казвате си. Чакайте да видя какво е казал Едикой кой автор. Какво е казал Кант. И Кант е човек като тебе. Може да е изказал много хубави мисли, но не трябва напълно да се осланяш на него.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 Вътре в нея трябва да има движение и разширение, т.е. тя трябва да бъде производителна, да можеш да свършиш всяка работа с нея. Вие може да опитате силата на вашата мисъл. Ако вашата мисъл е правилна и върви хармонично във всяко отношение, т.е. има правилен стремеж в сърцето, правилни чувствания в душата, правилно разрешение в ума, тогава, ако имате каквато идея рана на ръката си, като се сред мисълта си върху нея, тя бързо, в 5-10 минути или в един-два дни, според раната, ще заздравее. Всички катастрофи, които стават сега и в обществената, и в политическата, и в научната области, се дължат на той разстройство на нашия ум, който не е торил вярата за база в живота. Ние живеем с вярвания в света. Отде дохождат хождат всички катастрофи в света,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 Тя е божествената наука, науката на човешкия дух на любовта, на която вторият принцип е вярата. Тя е неизменна наука, не семени. Съвременната наука е човешка, тя е наука на вярванията, на хипотезите. А в науката на вярата всичко е определено точно, математически, в нея всеки тоне на мястото си, както в музиката, както в математиката, всяко число на мястото си.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 като не може да изправи жена си, набие я хубаво. Учителят, като не може да поправи ученика, изпъжда го вън от училището. Свещеникът, като не може да изправи паството си, отлъчва го от църквата, обявява пасомите си за еретици. Държавата не може да поправи някой от поданиците си, хайде в затвора, хайде на бесилката. И всички съвременни държави правят специални заведения за провинилите се свои поданици.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 е било от памти века, ще бъде и до скончание века, и не само в България, но и навсякъде. Като говоря за скончание на века, разбирам свършването на нашите глупости и началото на Божествената хармония в света, на онази велика мисъл, за която ви говоря. И като се срещнем, тогава няма да питаме, ти вълк ли си или не, казвам, опитай ногтите ми.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 Защо постъпва така? Той казва, «Както вие, господа, имате право да си купувате консерви от вашите дюкяни, така и аз имам право да си купи от божествения дюкян един консерв, затова за това отварям запушалката и го изяждам». Но в божествения свят е забранено да се едат консерви. Там няма никакви консерви. Според божествения закон, вълкът като срещна овцата, трябва да й каже – аз съм много гладен. Можеш ли по закона на любовта да се пожертваш за мене? Ако овцата се съгласи, той може да я изяде. Ако не се съгласи, ще почака да мине втора, трета, докато се намери някой да се пожертва. Ако не се съгласи никой е овца, той ще се нахрани с корени. Едно време така е живял вълкът. Това ще ви го докажа. То не е фигура, а велик закон.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 Ще отидем в гората, ще извадим сладки коренчета и ще се нахраним. И така може да се живее. А съвременните лекари ще ни обясняват какви елементи са необходими за нашия организъм, какви са елементите на консервите и чрез какви храни ще си ги доставим. Не съм против това, но то не е култура. Имайте предвид, че всяка органическа храна, която употребявате, колкото чиста и да е тя,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 как да се туриш в хармония с Божествения закон в природата. Ако не внесе любов към хората, какво те ползва тя? Защо ти е тази мисъл? Една мисъл може да ти донесе и съмнение. Следователно, без вяра не може да се служи в любовта. Без вяра не може да се угоди на Бога на мъдростта. Като прочетете 8 глава от Притчите, от 29 стих надолу,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 Няма да се усъмни, от него ще изчезне всяко съмнение, ще дойде в него едно ново съзнание, ще се възпламени нова интелигентност и ще каже «Сега вече разбирам смисъла на живота». А който сгреши против мене, своята душа унеправдава. Всички, които ме мразят, обичат смърта. Сегашните хора казват «Може и без вяра». Не, не, с безверие не може.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 когато до сега сте ги изучавали отгоре надолу. Само по този начин ще имате една опитност, много по-реална от по-раншната, по-достъпна за вашия ум. Затова всички източни твърдения трябва да се проверят от едно ново становище. Опитностите на източните и западните народи трябва да се проверят. И едните, и другите са 50% верни. И там ще влезе вярата.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 а оттам не може да има и правилно дишане, защото умът е свързан с дишането. Умните хора плавно и хармонично дишат. Мисъл, която въздейства на дишането, тя е права. Наблюдавайте някоя красива жена или мъж, здрави по воля, сърце, ум и ще забележите красотата и пластичността в дишането им. Който не диша правилно и мисълта му е неправилна.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 Това значи да направиш кръста и да прочетеш воими Отца. Кръстът е нещо вътрешно. Някой казва да се прекръстим. Да, да се прекръстим с главата, с сърцето и със силата си. Като се прекръстите, кажете си, Дали Господна мъдростта е в ума ми? Имам ли вяра? По какво се отличава човек с вяра?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 Викат втори лекар и той казва същото. Викат трети. Събират се на консулт и най-после и тримата казват Я ще оздравее, я не. И това ще замяза на положението на онзи циганин, който казал Аз съм много учен, знам да има вода. В онзи дол я има вода, я не. Е че такава наука всеки я знае. Я ще оздравее, я не. Може да е добра, може да не е добра. Старите казват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 Лошия човек се крие да не го хванат и затворят в тъмница. Добрият, богатия човек се крие да не го подведат под член четвърти от законата, да му кажат, ти си неприятел на народа, хайде в дранголника. Ето защо сега богатите отричат, че са богати, а едно време хората се хвалиха, че са богати, че имат пари. Днес всички богаташи искат да минат за сиромаси. Защо? Защото има член четвърти.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 Ритъмът на дишането им е къс, следователно смяната на енергията от тях е неправилна, което значи, че между вярата и мисълта има борба. От какво се ражда охтиката? Или от страх, или от омраза? Всяка мума може да стане охтичава. Вземете и любовника, лишете я от надеждата, че ще има друг и у нея ще се яви стеснение, омраза и тя ще стане охтичава. Тя казва, «Без този момък не мога да живея. Там е заблуждението. Не, твоят момък е в твоя ум. Той е твоята любов. Ако момата срещне момък от физическия свят, който и съответства, нека го вземе. Но ако не срещне такъв, по-добре е да си живее сама. Първият любовник на ума е сърцето. Залюбят ли се двамата? Това е правилната женидба.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 А днес всеки момък търси Мома и обратно. Намери Мома, започне да й чете какво е написал. Тя се възхищава. Той казва, а, гений съм аз. Когато Момата изказва своите въжделени чувства, той казва, колко си наивна. Каже ли и така, да стои далеч от него? Той не е за нея. У него няма ритмично дишане. Ще кажете, ще ни изкараш кирливите ризи? Да. Тази вода, която иде сега в света, ще ви изкара всички кирливи ризи. Ами като натопите кирливите ризи в топлата вода и ги варите, кирта нали кипва и изплува отгоре. Следователно, като насадите правилната мисъл в ума си, тя ще изкара всички недъзи. Не мислете, че моята беседа има предвид вашите погрешки. Това няма нищо индивидуално към вас, но ви казвам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 Ние сме готови двамата заедно да се борим в света и да се жертваме. Тогава при това положение и бабите ще възкръснат. Защото стари хора няма. Стари хора са онези, които са изгубили ония първичен закон на вярата. И те умират от глад. Херберт Спенсер казал, Когато обмяната на енергиите в организма става неправилно, човек бързо остарява и може да умре скоро. А когато става правилно,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 Положителен смисъл. Лоши хора според мен са унези, които имат много тор и които грабят наготово. Какво грабят? Доброто на другите хора. Добри хора са тези, които дават, а лоши хора са уния, които взимат. Разбойникът стои в гората, чака да мине някой. Минава човек, който е работил цели 3-4 години, за да спечели нещо и нахрани децата си. Взима му парите, ограбва го.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 На Като ви говоря за вярата, казвам, че на Земята живеят и други същества, много умни, които вие не виждате. Сега ще навляза в друга област, където Х към У е равно на Х1 към У1. Последното отношение Х1 към У1 представлява отвлечения свят. Тези същества са по-умни, по-интелигентни от вас. Те са освоили законите, които напътват нашия живот и действат между нас. Каквото и да мислите, каквото и да проектирате, те са между вас. Вие сте под тяхното влияние. Мислите, как да разрешите един въпрос. Те се борят и те го разрешават. Не мислете, че тези хора са сенки. Те са реални хора, материализирани, облечени с тела. И има начин да говорите с тях, а не със сенки. За да ме разберете по-добре, ще ви приведа едно сравнение. Представете си, че се намирам пред един мравуник. Мравките си имат известен ред на нещата, носят си това онова в мравуника. Поставя бастуна си в мравуника им. Дигна се голям шум между мравките. Някои им разстройва мравуника. Казват си, в природата стават някои сатресения, естествени сили влияят. А тези сили са моят бастун. После тури пръста си между тях, някоя мравка ме охапва. Представете си, че у някоя мравка дойде мисълта, че тук има някое разумно същество, което им пречи. Далеч ли е тя от истината? Следователно, по отношение на тези грамадни хора, за които ви говоря, ние сме като мравките. Аз мога да ви докажа, че те съществуват, като тури между вас техния бастун и ви размърдам. Може да направите опит, да видите техния бастун. Стоя си един ден пред един мравуняк и с лупата си фиксирам светлината точно към пътя на мравките. Те отиват към светлината, но като ги пар не отскачат. Казват си, какво е това явление, нещо много светло, но пари. Наобикалят ме мравките, разсъждават наоколо ми цял концерт. Чудят се на това явление. Казвам им, аз съм, познавате ли ме? Често и тези големите хора, умните ги наричам аз, фокусират с хората, както и ние правим с малките мравки. Те са решили да поправят света, да им име власт отгоре, даден им е и план, и сега те ще разурат. Това наричам аз нов ред и нов порядък в света, това е, което тези същества ще донесат. Като ме слушате, сега вие си казвате, ако това е истина, голяма лъжа е.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 която трябва да дойде в света, проистича от Бога. От Той е първоисточник иде сега нова вълна, която хората трябва да приемат. Казват, Бог вдъхнал душа в човека. Сега Бог прави нови вдишвания. В хиляди години Бог един път вдишва. Ще разберете двата принципа, че Бог е всеобемна любов, която обгръща всички същества, че Бог е всеобемна интелигентност. Тази интелигентност ще се прояви според естеството на всяко същество. Трябва да има едно разнообразие, но и в синца нас трябва да има тази божествена хармония. Подложете на опит учението, направете дишането си ритмично, внесете в сърцето си, в душата, в ума и в духа си, както и в подсъзнанието, съзнанието, самосъзнанието и свръхсъзнанието си, мисълта да видите тези същества, и Вие ще ги видите. Когато видите тези същества, Вие ще намерите Вашите учители, Вашите брати и сестри. Те са благородни същества, и те и високи в Своите постъпки, и така изпълняват Христовото учение, че и Вие и понятия нямате от всичко това. Когато отидете в дома им на гости, ще Ви приемат като по-малки Свои братя, ще дадат най-добрия прием и ще Ви изпратят в този свят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 вие не сте още вътре в тялото си, а сте извън него. Тялото на човека за неговата душа е още само като катедрата за професора. Качи се на нея, преподаде урока си, престои всичко 2 три часа и слиза. Човек само временно живее в тялото си, дето има и катедра. Духът слиза в тялото само в известно време, за известни часове и минути, докато преподаде уроците си. Но душата е нещо велико.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 Свидетел на това, че ако приемем новото учение, ще имаме тази светлина. То свидетелствува за мене, но аз и така съм щастлив и богат, а вие трябва да придобиете това за вас и ще го предадете на вашите деца, на вашето поколение. А сега вашите почернели лица и побелели косми говорят друго нещо. Аз бих желал да ви побеляват космите, но не от страх, а от любов. Когато косата се изменя от любов, тя приема разни краски. Когато нагорещяват желязото, то става светло, а когато изстине, става черно. Всички, на които косите са черни, трябва да побелеят. Питате, защо остарявате? Ами въглищата, които са изгорели, нали трябва да нагорещят желязото? Значи, енергията от въглищата минава в желязото. Затова трябва да донесем малко въглища.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 ние сме станали причина. Ето защо трябва да се заемем да поправяме този свят отвън навътре. И тъй, започнете да поправяте мисълта си, страстите си. Има страсти, които изгарят. Често съм слушал мома да казва: Изгориме той. Да, този ток, който момъкът изпраща на момата, може да бъде толкова силен, че да я убие моментално. Чувствата на някоя майка може да бъдат толкова силни, че да изгорят детето. Трябва да знаем как да чувстваме, как да мислим. Мисълта и е, чувството понякога биват толкова силни, че могат и да възкресят някого. Чувствата могат да убиват и възкресяват, и едното и другото е вярно. И сега силите в природата са подчинени на човешкия ум, ако искате да се ползвате от този закон.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 но колцина от вас ще ме разберете. Кой професор по математика е успял до сега да убеди учениците си във верността на своите теории? Учат теории, много правила, но дойде ли да ги приложат в живота, не знаят как. Казвам новото учение. И ние знаем, как да приложим една енергия в органическия живот. Като казвам ние, подразбирам белите брати, които живеят между нас.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 Приемеш ли някакви хипотези, дръжги като такива, но в ума си трябва да държиш онези истини, които са абсолютно доказани. Тази работа с вяра става. И да знаеш едно, откъде си дошъл и къде отиваш. Откъде сте дошли? Казвате, родиха ме. Помниш ли дени и часа на твоето раждане? Не, майка ми и баба ми го казват. Зная, че ще умра. Отде знаеш? Вярвам.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 Ще ви приведа сега един разказ от Толстоя. Занесли на един цар едно житно зърно, голямо като кокоше и яйце. Царят е заповядал да повикат най-стария човек от града, да го пита, дали той помни от своето време такова е дружито. Едва довели този старец под прям на две патерици. Попитал го царец за житото, но той отговорил, в мое време не е ставало такова жито, питайте баща ми. Идва бащата, старец подпрям с една патерица, вижда житото и казва «В мое време не е ставало такова жито. Питайте баща ми». Идва бащата, строен, добър старец, без всякаква патерица, поглежда житото и казва «Да, такова жито в нашите години растеше, с него се хранихме». Царят запитва този старец «Защо ти, който си най-стар по години от всички, ходиш те изправени без патерици, Син ти с една патерица и внук ти с две. Старецът отговорил, това е така, защото в тях вече не расте това житно зърно. И тъй, когато тази права мисъл е расла в хората, те ходиха без патерица. Когато тя се изопачи с една патерица, а когато не остана помен от нея с две патерици. Царят запитва стареца, а ми пари ли го купувахте?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 сега има смисъл да се живее. Добре и за нас, и за цялото човечество. Животът на българския народ, на учителите и на свещениците ще се осмисля само тогава, когато вярата на хората слезе в своята първична същина, да не възбужда никакво съмнение. Тогава ще разберете уния задачи от висшата математика и геометрия, които сега са неизвестни на хората. Беседа Държана в София на 6 март 1921 година